i l'electrònica minimalista de lliure difusió a Radio Mollet. Hola, molt bona nit i benvinguts a una nova edició, la número 13, de Núvol de fum. salutació de qui us parla, sóc Jaume Monsant i escolta Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, per internet a radiomollet.com o per la TDT Ja saps que pots visitar el bloc del programa novoldefum.blogspot.com per repassar tots els podcasts i ampliar informació de tot el que escoltem el que escoltarem serà, com de costum, una selecció de novetats de l'escena NetAudio. Repassarem també un parell de temes antics i avui el programa tindrà un fort component rítmic. També tindrem, com sempre, alguna cosa d'experimental, però tindrem forces coses rítmiques com la que obre el programa d'avui que és ni més ni menys que el techno de A Blinding White Light. Aquesta peça curta, de poc més d'un minut, porta el nom de Cocaine Loop i forma part del primer treball de Blinding White Light, nou projecte musical d'Oriol Rosell, conegut fins ara per la seva música ultraminimalista, que juga amb els límits de la percepció a través de freqüències altíssimes. Amb aquest nou projecte, l'Oriol ens mostra una altra faceta molt més assequible, i sobretot molt més ballable, un treball de minimal techno excel·lent, amb un so molt bo, molt minimalista i alhora contundent. Escoltem un altre tema d'aquest EP, d'aquest debut de Blinding White Light, un EP titulat Les Pets i publicat per ExperimentaNet, i escoltem aquest Choose Life. Thank you. Life és un altre dels temes que formen part d'aquest treball de debut de Blinding White Light, nou projecte d'Oriol Rosell, i que trobareu dins el catàleg del segell madrileny Experimenta Net. I avui continuem repassant el primer recopilatori de Box of Records que ja vam presentar la setmana passada. Vam escoltar un parell de temes. Recordem que Boxxo és un nou segell francès que arrenca amb molta força amb dos recopilatoris molt interessants. I avui escoltarem eh, dos temes més, començant per aquest de Fedaden, artista francès, que porta el nom de Sokuk. Aquest segon tema que hem escoltat del recopilatori primer de Box Records és el que ens oferia l'artista de Varsovia, Plec, un tema titulat Comet. Continuem amb el tercer dels nous llançaments d'Experimenta en Ed. La setmana passada vam escoltar Juanjo Palacios i avui hem arrencat el programa amb A Blinding White Light i ens queda un llançament per repassar d'aquestes novetats del segell madrileny ExperimentaNet i és aquest treball de Miguel Ángel García, un treball amb el nom de Brujo. Miguel Ángel García també és conegut com a Atxet és un artista basc que forma part de diversos projectes relacionats amb la música experimental i amb l'art sonor. Aquest nou treball porta el nom, com dèiem, de Brujo, i escoltem, escoltarem un fragment d'un dels seus temes, S'origin Belts. Miguel Ángel García, des del seu treball Brujo, editat en el Net Label madrileny de Javier Pinyango, experimenta a Net. Un treball format per dues peces llargues, entre 12 i 15 minuts, on les gravacions de camp juguen un paper important, com heu pogut comprovar. Hem escoltat un fragment d'una d'aquestes dues peces titulades "Origin p Continuarem ara amb un treball de d'art ambient inspirat en històries de vaixells fantasma, un treball signat per Martin Nordbeck que alhora és responsable dels net labels d'electrònica experimental sediment i residu però que publica aquest treball titulat Ghost Ship dins del net label Buddhist on Fire a la seva referència número 43 D'aquest Ghost Ship de Nordbeck hem extret aquesta peça de Palatine Light. Una peça que forma part d'aquest nou treball de Nordpec que trobareu en el segell Bodhi Fire. escoltant una altra novetat la que ens arriba ara des del prestigiós net label Camomile Records Acaba d'editar un treball d'un projecte sota el nom de Heus Catch, que de fet és una col·laboració entre dos artistes francesos Marcel Chargin a la guitarra i per altra banda el reconegudíssim músic experimental Dinsís reconegudíssim almenys dins l'escena NetAudio, ja que porta molts anys publicant molts i molt bons treballs. El resultat d'aquesta col·laboració és un disc que explora el post-rock, explora el jazz, la música concreta i el minimalisme. Porta el nom d'aquest i escoltarem una de les seves peces, Hat Het. Avui acabarem el programa recuperant un parell de temes del Netlabel Plex Records. Recordeu que ja vam parlar d'ell fa algunes setmanes. Ja vam dir que va ser un Netlabel que va tancar les portes l'any 2008 després de publicar 18 llançaments fantàstics. I avui, ja que acabem d'escoltar Geus Catch, aquest projecte col·laboratiu entre Marcel Chargin i dins Recuperem aquest tema de d'Incis en solitari, que publicava a l'últim llançament de Plec Records, que va ser una recopilació amb el nom d'Europa, i d'Incís eh, aportava aquest tema amb el nom de la respiració sospesa. Nom eh, en francès, que no pronunciaré. Ens quedem a Plex Records per escoltar ara la referència número 14, referència publicada al 2007 i signada per Calope. El tema aporta el nom de Listening Station. és aquesta peça Listening Station de Calope, una peça publicada dins de la referència número 14 de Plex Records, un treball editat l'any 2007. D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa d'avui, edició número 13 de Núvol de Fum, ja sabeu que la repetició d'aquest mateix programa la podreu escoltar aquí mateix a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. També sabeu que trobareu el podcast al blog del programa nuboldefum.blogspot.com i que podreu ampliar la informació del que hem escoltat. Convidar-vos també a afegir-vos a aquesta pàgina de Facebook, la de facebook.com barra nuboldefum, per estar també al dia de les coses d'aquí del programa. Aquest ha sigut l'últim programa normal d'aquest any 2012. La setmana que ve comença el primer especial de Nadal amb un mixtape i el segon programa especial serà el dia 3 de gener, primer programa del 2013, amb un altre mixtape també molt, molt especial. Sense més que dir-vos de moment, m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve en aquest mixtape de No Vol de Fum i desinjat-vos, com sempre, que passeu molt bona setmana i que sigueu molt feliços.